قالبان دیوی شینه حاصل پری کیس شوز یعنی سته خلاف قید او سفنا دا پکینی دا حدیث به صحیح ذدا دا تی بار د دې چې دا ارجح او خلاف نکیدا ارجح عددنی رتبتنی عدالتنی سمان دا خلاف د ارجح عددنی رتبتنی عدالتنی عدد پے تی بار غې دې دې رو دوی په تیوار چتی عدالت په تیوار چتی د دنه د اوه خلاف کوي نو شوګن اوبل او یو الله یا علت پکې نه علت وېد تا چې بدن او حد یتدال برابرتیانه او په صلاح کې د محدثینو علت مانسره دا شي پټ نقصان چې په دقت نظر سره معلومیږي چې او باسي حدیث د قبلې دونه حد قبلې دوني وباسي نو ځینې علماء وي چې دا یو عله یا یو علله یا معلل معلل ویل شي مالول صحیح نه دي اور باندې کو شي مالول صحیح نه دي خود بهتره دادم د متاخرین او چصونه محدثین د ابن حجر وغیرہ لفظ دی دے. دے. نودا لفظ دا دا و غیره اوی مالول لفظ ذکر کړي دي نقصان پکې دي نو دا لفظ جمهور په نزد متاخرین او صحیح دي نو چې حدیث معلول نه علت خفیفه کې نه یو او روایت کې دې حدیث لره عادل عادل عدالت د پارسري چې په دې کې داسې صفات نه چې په هغه سره د عدالت سره مجر کیږي لکه بداد شو غفلت شو وغيرها ذابت زبت خلاف مرود قانونم نکي ولارو کې په ولاله باندې فراق ولاله باندې داد یو د سوچول 13 خندا معلمو صبيان وغيرها د عدالت څخه خرابي چي دا هم ني ذابت یو زبت زبت الصدر ری او يبل سره زبت الكتابهت زين هم ټکي او كتابت شي لیکلي نو دا لکلو دا وقت نوال آخیر پوری پدیم پوریگی. زبط کتابت امام ابو حنیفه رحمه اللاوی چه حدیث دا یادولونا تر بیانولو آخیر وقت پوری یادی نو دا بلتا بیانولشی. نو دا مسلک نهایت دا احتیاط او گرانده. نو پدی وجده امام ابو حنیفه یاد آغد شاگردان روایتون کم مربیده. او نوروئی کا یاد نیو خوچی کتابت ورطا سعیی یادی چودا مالی کلی دیو دادا الفاظی دانی چی لکلی یو یووئی بلکن نبی هم سعیی ند نو زبط پدو قسمیو زبط صدر بل زبط الكتابت وست ام مثلی دی نقل کئی دا روایت داگا چانا مثلی چی ددو اندک عادل زابی تی ارجاہی کوئی چی بخبر بانی مؤتمدن فی ضبطی چی اعتماد کولشی فضبط ددکی او پنا صلیدکی او استادیم سره ثابت ته کلکنی نو چې دا ټول طریقې مجموع ګرځې نو دا حدیثو دوں صحیح حدیثو ګرځې دو صحیح پس ته